Як тобі новий гімн наших сусідів? старі пісні о главном і главної мічти о старом. Треба пародію. Ванько тільки водить очима. Не знаю, чи то переживати, чи слухати, як на білоруській ФМ-станції крутять рапсодію Рахманінова на тему Паганіні. Жах! Нотів багацько, а толку? Ти знаєш, такі справжня строга класика дуже гарно дисциплінує. Ставить міски на місце. Той же Шупен, приміром. Чи, може, це не всі стосується? Ну, принаймні, мені інструментальна класична музика дуже подібна на авторську пісню. По такій технології і клепатиму далі. Тільки що цей тнот часу. Ну, та якось ми. Напередодні наша люба держава розщедрилася щодо грошей. Так що я зміг придбати собі светра і плеєра з динаміком, де й поділися мої гроші. Останнього підключив до блока живлення і після цієї реконструкції підвищив у званні до магнітофона. Тепер можу сидіти під музику, що значно підвищує мій нетворчий настрій, адже слухання певної музики, а не мотивчиків, сприяє творчому одужанню. А хороший настрій я мушу привносити задля сім'ї. Навіть ніколи було подумати про своє. В ранніх листопадових сутінках небо висіло темно-голубе. Світив гострий місяць, а над балконом, мов, литовище. Спочатку я помітив габаритні вогні літака, його короткий інверсійний слід. Прямував з висока донизу шляхом сонця, яке пішло на захід раніше. Потім блиснув великий, аж кулястий метеорит. Я схаменувся і після нерішучої миті загадав сумнівне бажання, нічого собі, розлітались тут на купу. Далі рушила одна з небагатьох зірок, причому йшла прямо над головою, такого яскравого супутника, розміром як попередній метеорит, і не пригадаєш за усе своє життя. Супутник зупинився і посунув неквапливо. Після вечері цигарка випалювалася особливо духм'яною. Навіть не гірчило, а підсолоджувало. За день таких цигарок не збирається небагато. Зранку бо вона завжди однаково, нудотно рятуюча. Я викинув цигарку і повернувся до кімнати. Вдруге силу падіння космічної скалки спостеріг через годину. Однак перед тим десь з надвору хлопнула петарда, аж вича ракетниця. Невже то були не метеорити? Втім, так стрімко і похило салютна штука летіти не могла. І на бажання загадати ще щось собі в голос мовив «Не знаю». 6 числа ми з Матвієм приїхали до столиці на виступ у нічному квадраті. Ранкове місто зустріло без зимових зрадливих суперечностей. Навколо лежав другий чи третій сніг. Великоміський пейзаж. Тінь на тінь, колір на колір, густо накидані, кількісно незліченні барви все тих же сірих обрисів, пройняті льотком ліній, всмокталися на замерзлому асфальті в камінь вулиць та кварталів. Субота. Останній тиждень я сів на чорний хліб, курив ватруху. Цей дешевий тютюн завжди викликає ностальгію. Коли не було грошей, палив тільки це сміття. Власнику квартири, де затирав крейдою стелю, прибрехав, що захворів грипом. Це ненадовго, два-три дні. Натикався на дежавю, одній ті ж обличчя, що й колись. Одній ті ж подобаються, на одній ті ж не звертаю уваги. Здавалося навіть, що декотрих зустрічав місяць тому. Через півтори години постукали у двері квадрату. Розташувалося те веселе місце середині кінотеатру, збоку між фоє, колонами кафе Юпітер і стійкою бару, які належали нічному клубу. Напросилися лишити речі та інструмент, бо часу до вечора було ще ого-го. Обдивилися клуб. Нічого, маштярня затишна. Неонові мої скули. Думаю, мовив менеджер, вам не надо роз'ясняти, що виступлення в клубі, оно нововиступленням і буде. Народ буде піть і ржрать, а ви іграйте. Чи можливо, що мова спотворює або покращує зовнішність людини? Здається так, надто ж чужа. Напросилися лишити речі та інструмент, бо часу до вечора ще трохи мали. На відміну від товариша за грамотою червоної рути їхати я не хотів. Надумав провідати Галахову. І коли ти вже з нею розмахаєшся, відповіді не дочекався. Поза як я тут, то знаючи свою впертість, помножену на заблуту, все одно попрошкував геть. З підземки вибрався на Мінський. І від оболонського перехрестя проспектів, панельних хоромин, черепиці декорованих цегляних дванадцятиповерхівок, руху авто, тряских трамків, пішки, пообіч, грізла відгорнутого снігу. От клубу зовсім недалеко. Районна мінтовка. Перед її гуртожитком помітив зміни. По стежинах Чорнотропу і трохи відталих алеях скверу зрізали кущі, і 20-річний парк, оглившись знизу, рівно стелячи зимову вільготу долівкою, мав вигляд більш прозорого та спустошеного простору. Над головою рябіли одні відласті крони. Очам стало вільніше дихати, тому паркова спільнота струнку побільшала вшир своєю скупченістю. Сіре похмуре небо звеселяли сині, блідорожеві, червоні прищепки для білизни на мотузках балконних літер Т. Сутеніло. А кувата вахтерка, київська селючка, ненавиджу. Наче звертався не до неї. Не хотіло пропускати, бо треба передавати через когось, хто йде на той поверх.